Öll Gunnar Bjart Helgason. Jakobsalt blusnar. Afsakandi mannskap hlægur þær að rífa þig út úr hýði svona í mitt sumar. Já, þetta er verið krafa alveg mál með að við skila sl þ bóga sem ég er að fá frá þér. Já. Það er ekkert, það er eina sem mitt datti í hug, bara taka podcast sko. Já, það var orðið, orðið að slátta all leit ástanda, að bara varða að gerast eitthvað. Þú vilur bara fara og lesa fræðibækur um munætti á, á um Helgar þá það maður að taka um podcast sko. Já, það við, við verðum Stitta byggðina fram að jólum Já, og við verðum náttúrulega að hugsa um aðra í okkar stöðu sko. Þeir eru all nokkrir Ég mena, eitthvað, eitthvað sko, einhverjir sem betur fyrir Við verðum með nokkra landsleiki núna og það er svona aðeins Fyrir flesta hjálpar það eitthvað aðeins og, og það er stittist í að fara skoppa einna heima og við verðum að fá menn snillinga eða og Jón Arnór og Hlin bæring sejta heim aftur og svona sem er snildt. Já, ja, mjög spennandi. En en það er allt og blandt anga til að okkur deildun okkar fyrir, fyrir vestan fyrir í gang maður. Já, það meira reiknast rétt til, þá var sirka 6 vikur þangað til byrjar. Já. Þannig að núna er svona ferast styttast í undirbúningstímabilinu bili undirbúningstímabilinu hjá leiðanum. Já, ég meina nú erum menn A sko, nú erum menn með metnað komnir á svæðið. Og, og hérna þú veist að sína nýju upphandleiks og sína og, og hvað þið geta hoppað hærra á hlaupi hraðar en þeir gerðu síðasta vettur og, og, og svona, svona, svona prísi, svona bössið er að byrja þannig þetta er svona aðeins að aðeins að styttast í þetta Já og það er svona harðasti vetturinn er að verða búin Já, <laughs> Já. Til það með svo eru Portlandleikmenn, þeir eru alltaf Allir sem voru heilir komu saman held ég í hérna San Diego eða eða hvað er þeimian Lillet. Ég held að verið frá heima komu er, saman. Í. Hann er Oakland maður. Já, kort er hæf komuðu saman í Oakland eða San Francisco. Já, ja. Og hérna tókuðu svo ævingabúðir eins og ég gerði fyrra. Nice. ég meina svona gera alvaru menn þetta sko. Eða, svona að þjappa leiðinu saman og Já. Þetta er meira leiðin með metna að gera þetta sko, og, og þá og þú veist, og þá ertu sko, þá að vera með ef þú ert með lið með metnað þá þurfum að sko veteran kallatniðir að sína kort fordæmi og að koma í sínu besta formi eða inn í treyningkamp og ungu mennið þú veist taka eftir því sem ekki, okay, þurf, þurf sko, og þú veist að það með þessir ok, ég þarf að gera þetta almennilega og þú veist það er já, alltaf að gera betur enni fyrir Já, sagaði segi sko þetta sé eitthvað í kringum Demian Lillard og hann segir svona að stjórninsu eitthvað einn og, og og sagan sé ég sko hann sé alveg eðal í Já. þessu málum sko mjög skeftilegur og... Já ég meina það er ástæða fyrir að þeir gerðu hann að Francis leikmanni og Já. og skó fyrirtakiya bau Mogian og sé gera hann að andlitinu sínu og ég meina þú veist það, það er ég sko um, þú veist Damian Lillard er ekki ekkert fullkominn leikmaður en en ég hrífst droslega af honum og svona attitúðinni í honum og svægi í honum hann er þessa góður rað bara og yfirvegur töffari búna sína þust hann er ekki búna að vera í liði sem hefur fari langt en hann er búna að sína að finnst mér samt að hann er baller sko. Já ja hann er alveg með stóra hreðja sem hann þust alveg óhrættur. Heldu betur en en hérna vanta kanskje svolti upp á vörnuleikinn hérna, í Já já vissulega. Kemur kanskje Þeir voru svona skat með smá heppni náttla í útsluttagefni síðast en en það er eitt náttla við þetta Portland sem a, sem að hérna, ég var bara að lesa einhverja grein og já, ég var að lesa grein hérna, einhverja business grein íslenska, sem að var að sem að var að fara yfir hérna að launa þegar, já, þú getur nú kannski ég, ég maður á náttúrulega greti þetta svona, ég maður ekkit hver þar ekki eitthvað banki með já, já, þetta er, vaffi ég er nú búin að senda þeim, senda þeim post og ganggrindir þetta nú aðeins ég var búin leiðilegur ertu man. Heruð, Be, það var ekki finn í skoða nokkra villur í þissu í hafi. Ég bara var svo vaka lítið að gera hjá þeirra á sumruminn, maður. Vá. Og og hérna og sá það sem grein, hvort, hvort ég gerði grein að spri kort korti gæti bent sér að að villunnar, ég sagði. Að þessa verið þónalegur. finnst mér í ekki að vera að vinna fyrir bankað í bæ. Wow, <laughs> hvað <laughs> <laughs> eh máli erum það spekingur hóf getum maður að leysa þér míns leit. Þú ert svo mikill lárvitur. Uh. Heyrðu, það var ekki að finna raka augun í þessar greinar því ég sá að, að Portland sé kominn með hæsta peiroli í deildinni þar. Já, ég menn... hafði ekki hugmynd um sko. það þetta, e, þetta er eins og staðinn í dag. Sko, á nauðlætt eftir Þess að samningar og Já, en það á eftir að gera samning við Jørn Smith hjá kafs og þá fara kafsi eftir sáti aftur. Já já, hann munar ekki nema. Hann munar ekki nema 2.3 að milljónum aðeins sko. Munar 2 eða 3 milljónum að. Tjumir, það er allu sama. Portland er kominn hérna upp og og þúst þeir eru komnir með það hátt peyrolla að að sko bráðum bráðum sko ja það er svona spurning hvort maður ja á þúst verður maður að taka hnarn krútt status þeim. Sko þeir eru náttla með sko þeir eru náttla á langtíma samning já, það er dýrt mál alltaf í dag já, já þeir eru konum með alla leikmenn langtíma samning og, og Demi Liljart er á mjög fínu samning mm -hmm. uh, sitjum að kolum er alveg á svona fer samning soltið solti dýr jú, jú. en svo borgu er soltið mikið fyrir evan törnir og, og sérstaklega allan kryppul spurning hvort þeir eru ekki breynt að láta krap, já, já hvort þeir eru ekki bara átt láta hand fara alveg rétt Þú veist eða sleppa ég á Mount og annað eru þú veist mm. aðrir leikmenn eru á mjög fínum samningum. En svo lesendur eiga örugglega eftir að heyra mest kost frá mér í þessu podcaste þá er ég alveg gríðarlega vel undirbúinn fyrir það og maður þú maður maður, maður, maður varlla sko, opna síðu í margar vikur var að, að vera búinn að vera leika sig í útlöndum og og veit ekki neitt en, en, en þetta þetta ákveðna hlaðvarp er nú tala teki fyrst og fremst upp bara til að forða bágum okkur frá glötun þrautglötun og ég ég, ég er nú verðurstu líka. Já, ég hef nú kíkið inn á rílgi.com hverju degi sko fara að skoða fyrirsagnir. Já, ja, ma bara á saga yfir þetta og svona en ma er, er ekki í betrar sko. Nei, og svo les ma svona einstaka greinar sko. Og það er alveg. En við erum sammála um það. Við, við vorum pínlítil undrandi báðir ekki, á, og eins og svo margir á þessu eh hjá Portland að, að, að, hérna, að sem er Turner. Jó, jó, það virðist verið eins og það sé að sem ykkur playmaker í second unit Já, en En samt finnst þín að hann er að fá helviti fína samning Já, þetta er maður sem er eins og einhver bent á Réttilega, þetta er maður sem að var bara ekki langt ráði að bara verða eftir þótt í deildi sko. Já, já, en það er ekki færi, sko, eins og þegar hann kom til Indiana Já Þannig þá bara gata hann ekki neitt Nei, reyna, það er að koma bara... á, kom á miðjú tímafili Já, já og það bara gekk ekkert Nei, en, en, en svo svo færi hann, fjekk hann svo, var settur svo, í rullu sem hendt á 100% hjá Boston sko. ja, svo var hann settur í rullu í Boston það sem hann var svona playmaker í second mm. það hendt á hann mjög vel ég held bara að Portland rotation í Portland væri þannig að þegar Lillard var að kvíla sig þá, veist, þá væri Macallum bara aðal playmaker inn á ja það Heið er spurning... rót eru svona sína milli helstu ball handling duties eins segir, og... já, já, en þá er spurning hvort við vilja hafa mock gólum algulega off the ball sko. já, það er svo vænta það sem hagi fyrir Mæ... sko. það er alveg fer sko en það var svona það var svona sko eh e e að e það var svona kanska svolti dæmingast sko, ef allt hefur verið eðlilegt þeir auðvitað ekki að í þessari seriu móti Golden State en Nei, nein, nein. en þeir þe gáfu golden state alveg hörku seriu fannst mér sko þó að þeir, þeir voru aldrei fara vinnana en en fyrir þúlust golden state kom rifið og tætt út úr þessari seriu curry var náttla meiddur en en hérna en en þúlust maður bara ekkert portland var að stríða dem og stríða dem og stríða dem og, og neita að gefast upp sko, en, en en það samt svona skein svo í gegn að, að þú veist það vantaði bara þennan eina leikmann hérna hjá þeim, eina eða tvo bara beskilega það sem vantar í þetta liði til að verði elítu liði í vesturinn þú veist, já, það já. skein í gegn að þetta vantaði hjá þeim en... já já, og líka, líka bara reynslu og, og smá tíma mm -hmm. vantaði svolítið svolítið meðan góldast eitt voru náttúrulega já viðst, þeir eru voru svo rosalega góðir bara hæmi líka lega og eru orðnið betri núna. Já við getum oft eftir að miskustu þangli boltinn fer að rúlla það, það getur vel verið við verðum bara úr saman um það ég, ég fór alltaf hérna að hugsa að ég var auðvitað að hlusta eitthvað eitthvað og var að hlusta á einhverja menn talum talum þetta þegar, það, er, það er alltaf verið menn er alltaf að að tala við hérna hann hérna nördinn okkar á ISPN hérna með projectioninn og allt hérna törf... Kev, uh, Pelton. Kevin Peltón Kevin Peltón sko Já uh þú veist og, og hérna heldt að vera í podcasti þar sem hann og einhverir voru voru sem sagt svona að reyna að sjá fyrir sér hvernig þyrði hjá hjá Code og, og þá fór ég einu tilt að sko þar var einhver að tala um að sko, þú veist þær eru kemur með svona mannskapi og þær er að koma með mann eins og Kevin til inn í þetta þú veist heldurðu í alvörunni að, að þetta leðs ég að fara að spila þennan Golden State bolta áfram þar sem heldurðu virkilega þú ert komið mannes og kefindur rant sem, sem er það er einhver blöðum og það að fletta hann er einn svakalagsti skorari í sögu ennbjaldildarinnar nú já. þegar sko heldurðu virkilega að, að hann verði bara þarna að láta boltan ganga allan leikinn sko. já sko sagaðu segir a hérna hann hæði verið orðin svolti pirraður á þínu manni ha ja hann hann, já, já. út af því að kemur tú varðu vilti vera spila Golden State ballta hann sko sko, sko þær stór munur að spila Golden State ballta eða eða spila eins og eins og Oklahoma spilaði sko það er eiga ja, það er eiga ja, sikkur ja. hleðin á peningum sko ja, ja. er svona eiga öfgar í kvar áttina algjörlega og ég sko Ég held að alveg að Kevin Durant komi mjög vel úti úr sér og það er líka það sem Golden State vantaði. Það er iso player. Vantaði iso closer sko. Já, og þeir fara er nápari sannelaga þann besta í deildinni <gri> í því. Já. Já e eitt að e ég myndi allan að segja eitt að tvö hann og LeBron James. Já, já. Já ég meina er Kevin Durant ekki beittari scorari? jó en hann á náttla heldur en James með hann er með miklu meira arsenal sem slúttari sko. Ég er að meina en... þannig, ég er bara að meina þannig sko. Já, já en, en, en ef ef Lebrun, Lebrun James kemst að drævið sko þá a, Já mena, hann sýndi okkur það í sýndi okkur það í júní að að þust meint okkur að það hver bestur sko. En, já, já, já, en, já, já en en hérna en sko, þú veist, ég heyrði einhvern kastaði fram að þú veist, þú veist, verður þetta ekki þannig hjá að, að, þú veist, að körri byrjar, verður almaðurinn og, og, þú veist, í fyrsta leikluta og fyrsta og þriðja og, og svo verður kefindur rantlátinn slátra second unitum og Og, og, og klára leikinn í í restina með með þarf þúlust sko, ef, ef svo ógnlega vildi til að er verði í mörgum jafnnum leikum sko sko ég held að er eftir að gera þetta hastar ekkert galen tilkálta sko. því nei, nei. ég hef séð að eitthun sé ekki a, með svona suddalega sleggjur í liðinu að þá munir balltinn bara ganga svona ja ja allir frá að vera með og allir snertta og allir hæmiki sem er væðslegt ég sko ég held að seasonu hjá Golden State verði rosa mikið tilraun í að Curry eftir að prófa margar sem sagt útgáður á liðinu sem er inn á öllinu á. og eftir að prófa margar aðferðir til að skora og sókna leik til þess að vera mjög vel undirbúinn fyrir playoffs mm -hmm. og fórni kannski og veist, hugsi kannski veist, við vinnum bara eitthvað í kringum 60 leiki og... basically bara það sem Billy Donovan gerði rauninni með Með... Já, og, og, og svona sem poppavit sem verður að gera í kjögnum tíðina mm -hmm. þannig að veist, og, og, og svona verður að spá og finna svolítið út í hvaða leikmenn henta veist, að spila saman og... þeir eru aldrei, aldrei aldrei aftur eftir að brenna svo því að vera að sperra sér að reyna að eldast í þú verður þeir... bara allt þeir að allt metist. út á að að rótera og og hérna eiga komi ég fyrir meiðsli og halda manum fræskum og allt saman. Já, ja, veist og þú hefur er alveg búinn að koma fram sko og segja, ég var ekki 100% í playhouse fyrir. Ég <gry> þek. <You think? gry> já, nákvæmlega, þú veist, það sást, það sást, það sást alveg langan leiðir en veist, ég var ég var gæmandi um að alla útslutukefni og já, meira en það en, en 85% körri er frábær leikmaður. <gry> það er já, svo magnað. Ég ég sko Á ég þekki þú veist LeBron Teams sló okkur alla utanöndir hennar ja, mér, í fænal sko. en, en Mér fannst Kæri Örving mikið frekar slóa mjög utanöndir sko. ég man alltaf að vissi að Lebron James er frábær, en hvað Kæri Örving var mjög góður og setti niður hennar þrist, sko þa þa það það komið ráð Það <gri> ætlum við að bara út af einum helvíti strist hann skaut umjulega í þessum leikvæð það gefið með hér rétt og Það skipti mér ekki. Þú veist, mál. þetta var einn heðju thristur, þú vissu í og þú Já, vissu, var með sko boða reyna á 20 veist, ekki, sko. Ég veita, þú og, og það fuxist datt eitt Það thrusti fyrst. bara eitthver að setja eina körfu. Já, var nánast þannig sko. Já, hann er hann er ekki búna að, hann er ekki búna að, að, að komast sér alveg í góðu þáknarnir hjá mér en samt sko. En eins var hann að eufnist, leggja sig frammi í vörninni sem að heyrum kanskje ekki vera að sjá hann gera og það mestan að að stiga að koma hann kemur kom meira óvart heldur en laubron teams. Já, já, vissulega. En, en, þeir hérna sko ég já að horfa á þessa seríu aftur sko. Ég hérna ja fer aldrei aldrei áan af því að betra liði tapaði þessa seríu sko. Já, það bara gerist stundum. En en en Jótt. í svona nei, í svona 7 seríum er það ekki oft. En þeir, þeir bara uppskerðu uppskór eins og það sáðu svo sem góð staðmenn sko en Já, ja. En ég finnst rosalega leiðilegta að þetta hafi farið svona hjá þeim af já, því a, af því a, og, já, og og bara af því að ég er ja þú veist erna þá fáu sem að ég hef gaman að deildatekninni og ja ja ég legg upp legg mikið upp úr og stuffi sem menn gera í deildatekninni af því, því að það er það er líka mót og það, það er af mörgum miklu erfiðara mót heldur en úrslitakeppnin ég er ekki að segja að það sé mót eða sem, bara bara ég mér finnst menn sem að gera flotta hluti í deildatekninni þú veist men á rosalag markið drulli við allt sem er gert í deildarkeppnin og það skiptir engu máli og það er bara playoffs er gifti mála bara hringir sem skipta máliu þúft í deiltu með nýju mánu ári skilurðu það er bara kjaftað sko það er ekkert ja. svolés Já ja, já ja, það veist það skiptir mál það getur skipt máli að vera um heimaleikagerætti Já já og bara mér finnst að bara, bara, bara að skipta máli mér finnst, finnst þetta bara að allt skipta máli en ja. en eins og ég séi alltaf þetta er þetta er, þetta er tvöki En og það þú mér finst leiðerlegt að þetta að fara svo hjá Golden State af því að ég vildi að þeir myndu reyna elta þessi meta og ná þessu metum. Ég, ég vildi það líka og þeir tækjutitilinn sko. Já ég man þúst. Þúst með með fullri vinnu fyrir Cleveland ég, ég. hefði svo frekar vilja já að Golden State myndu vinna en en ég er ég fagna samt af því a, af því að sko Ég fagnaði því samt, sko, hvað Lebron James tróð upp í marga, sko Já, já, og líka bara Klífland, bara átti árið skilið að fá eitt mestratil, svona 50 árið eitthvað líðin síðan um ja, Já, það er nú ekki alltaf svoleiðis ah. Það er ekki alltaf, alltaf þeir sem hefur skilið sem vinna, sko það. Nei, nei, þegar við veist, þeir áttu að kannski get Nú veist, við getum hort og áttu Klífland skilið að vinna Já, ég menna, hlýtur það ekki að vera fyrst í runnu já. Það er ekki allt að þannig í íþróttum. Nei, Nei mér, finnst, mér finnst sko mér finnst Golden State vera miklu miklu miklu miklu miklu betra körfuboltalið heldur sko, en Cleveland sko Já, já, en, en það það er það þetta þesskeyti. Þú þarft að geta geta veist, á þú veist sínnt á vellinum. Þú þarft að þú þarft vera bestur í 9 mánuði sko. Að er nebla máli sko. það er rétt. Sko. Það, það er rétt líka sem alveg búnað þeim að vera búnað á vera svona í, að, sko, í öllu e uh, allt að vera gauka honum hefja af hérna hvernig er þetta með curry má er curry bara orðin bestur í heiminum núna og LeBron James svona soldið svona bara þú uh, veist ja, þetta er ekki þú veist, uh, þú veist þú verður ekki legend á 3u mánu í hján biadeildinni sko hann var soldið að segja það sko. hann var soldið svona að biðuðu þína sko, kannski hvað ég er búinn að vera að gera núna í 10 ár áður en fara að missa þig fyrir það að einhveru leði sem bó var að vera Já, já, en hann, hann alltaf var kannski ekkert búin að gera neitt í líkingu við sem Körri er búin að gera. Körri er búin að vera í liði sem byggjist upp og verður meistari. Meðan Leighabrond heims fer bara eitthvað og verður meistari. Hann hefur aldrei verið í liði sem byggjist upp og verður meistari. Hann bara fær bestu vinni sína sem eru líka bestu Körriboltamenni heimi og, og verður meistari. Bara ákveðu það af einhverjum stjórnafundi e í London, nei í Pekingu eða eitthvað en er lega. Það er þá honum að kenna samt að eða þú veist er, er, ég meina við það, hlægjum að því hans, hans við general manager hjá klíland en, en en hann getur ekkit að þýkjært þó að hann getur ekkit að þýkjært þú veist hvernig sko ég er nú að tala um þegar fó til Miami sko, ég er að tala um fram að playa og sjá hann fór til Miami að því að hann, hann sá sem var að hann væri bara pínuleiti að byrja að falla á tíma og hann þyrfti að gera eitthvað rótakt í því að hann hann, já, já. hann hann vildi tryggja það hann vissi já. hann sá það að nákvæmlega sama hátt og Kevin Durant sá núna hann hugsa bara að segja hé ókei okay, ég er að verða þrítur og ég þú veist ég er búinn að vera MVP og ég er búinn að vera stiga hérna árt eftir ár og það er allir sammála um að ég sé búinn að vera einna bestu körfuboltamanninn heim, í heimi hérna þú en alkjörlega. en sem hittan þú veist, er alveg sama hver það er, hvort það eru liðsfélagar, móterjar, bladamenn, þú veist, ammannskilur það minna hann allir á það að já, en þú ert nú ekki búin að minna titil, sko já, hvað allar þá að gera, þú veist þá já. bara verður bara, þú verður bara uh, í þessum nútíma legacy driven 24 klukkutíma Twitter heimi þá verður bara vinna titla, annars bara nennir engin að búk að það, sko Já, já, það er svolítið En það er það sem Curry gerði sko þú veist hann bra vanti til hjá sínum liði hann þurfti ekkert að vera að þú veist er ekki Nei en ég meina þú er ekkert og keppur að, að... honum að þakka hann var bara í einhverum liði sem að sem að bara alvarlegum eigendur sem hugsa sem að setta upp plan sem að sem að hérna þú veist við vitum þann báðra að, báðir að þú sest ekkert bara niður og byggir upp meistaralið bara ettur og bingo í NBA sko þú veist, þú eða eða eða sko þá er í ekki tala um þú, þú getur kanska verið á svona heppni náði svona one off titil eins og eins og, þú veist, eins og Dallas. Dallas eða eða eða Detroit eða eitthvað svona en, en, en svona í 90% tilvika þá, þá þá er þetta uppbyggingastarf þar sem þú þarft að hafa fullt af hæfileikum og ógeðslega mikið heppni og fá tilin rosliga og leikmenn sem sem oftast hefur rosalega mikið með heppni að gera. Já, já, já mikið með heppni að gera og þarft líka að fá til núnaist góða rullu spilara sem kaupa sinn hlutverk sko, og Já ja ja, líka svoltið gott til að vera mjög heppni með þú, það sko. þú, þú lætur pínluti þú, þú, þú tala svoltið eins og eins og eins og eins og þú þakka sko að að þetta sé svo gott sko. Þúist. Ja. Þetta er mikið að honum að þakka. Hann er alltaf sko allur varnarlegur anstæðingarnar snýst um það að hann fá að taka þryggjast eða sko. er alveg, alveg að það bara sér geimplan á móti honum. Þetta er bara svipað eins og þegar það var að spila móti sjakk. Það bara sér geimplan. Bara, þú veist, það er, er sé sko graffiti, þú veist, er svo sterkt hjá curry, svona svipað eins og sjákkaði. Gravitiu meiniru, ja. Ja, ja, ég meina það. Ja. Ja, ja, ég skil hvað það, það er Það er nú það sem að það sem að hérna þætt og, og allir eru eru minna og ég ég ég, ég skil, og skil og þetta það. Telur, þetta skil það telur. alveg nei því alveg en, en en hérna það hefur samt ekkert með það að gera að þeir voru með bestu vörni í deildinni sko. Skulu. Og er bara gott framtáfis menn sem eru tilbúin að eyða peningum fá mann eins og curve in Já, já, það, og það, og, og allar eins og þú sagðir allar og... þennan hópa rulluspilurum eru svona þvís slá homerun í í í draftinnu þarna þar sem við fáum alla tveimur dröftum þar sem fáum alla þessa gæra. Já veist, þetta er bara veist, eftir að þessir eigundir tókum við þá er bara það er valin maður í hverri þvís rúmið þarna sko. Já að, Þetta er já. bara eigundin bara lögðu stað með plan þegar við byrjuðu. Veist, bara völdu hæfilega ríkt fólk í flesta stöður veist, fátil sinni svo djár í verst sem ráðgjafa bara hann starf er að vera heim og horfa körfubolta og, veist, og gefa ráð veist, fátil sinni rétt að þjálfara veist, reka Mark Jackson til dæmis þegar þeir sjá fram á það að hann komist ekki lengra með lið út að það eru það eru eitthvað vesin í kringum hann þá er hann bara rekin Já, það fað hérna af. Þóttan hefur hef gert frábæra hluti. Hann gerði fram Mart Jöks sem frábæra hluti með. Hann hans snéri þar hann á réttar stóra því að snúa við kúltúrnum hjá félaginnum sko. Já, já, þú veist. Er sem losara kúltúr annars vegar og, og, og, og að fara láta að spila vörn sko. Já, já. Og svo kemur körr. Tekur við mjög góðu búi og Tekur við frábæru búi og gerir gott en þó betra. Veist, og, það, veist, og það er margir sem vilja meina það að sko, til að búa til meistarli þá þurfi kannski þjálfara það sem bara byrja með tökum bara timbirvúls í dag mm -hmm. þá þurfi að vera með þjálfara sem er góð kennari fyrstu fjögur ári bara frábæg kennari mm -hmm. svo þegar leikminn eru orðnir ex-góðir þá þá bara svona þjálfara eins og Phil Jackson sem er bara motivational coach það mm -hmm. Og, veist, og það er mjög algengt að þetta fari ekki sama Þetta var nú bara það sem að það sem að hérna hann var að tala um bara í hérna, Hall of Fame ræðinu sinni, hérna eigandi búls í, í Hall of Fame núna, sko, að hérna einhvern veit að tala um þetta að þegar hann tók í liðinu 80 og 34 þá, þá voru þeim með kennara í því Hall of Fame ræðinu sem að hérna kom með mér í úslitustudeldar og og það var já. allt vitlust þegar hann þegar hann verið rákut að Collins sko, og verið einhvern fyllt Jackson í staðinn sko, einhvern CBA coach í staðinn skilur. Já, er reynda að var fyllt Jackson að að vera assistant coach Já, ég, ég veit það er skilur, en, en þú veist hann, hann er mér að kallaði bara CBA coach skilur já, já. það er hans einsla sem aðfjálfari og ég meina, jú, ég meina veist að, að vera klárgauður og eitthvað svona en, en, en mér finnst það vera svipa dæmi sko sko af var sem var að mesta að vera mestan vandamálið hjá sko Phil Jackson var það hvað var mikill hippi <hæm> á árium áður þarfnæ þús hún var ekki alveg treystandi í sko nei sjakk baunaði rassilega á hann í ráðunir sínu ja, sko, og í ráðunir sínu þú það var alveg tal það var að hann væri svolti vírður og þarna hjá New York Já já því hann var leikmaður þú og, og og þar vinnur hann í raunni eitt þræng sem leikmaður og eitt þræng sem assistant coach Hálger. Var hann titlaður að assistant coach, ég Nei, ég held að hann er bara við titlaður sem leikmaður en ja. hann var meiddur allt þetta tíma ja. og og og en hennar er að 12 man settan í svona assistant coach hans við dæmi. hann sá við Dionum sko. Já, og svo bara einhverri fekk fill aldrei almennlega tækifari út af. Þú veist bara hann var alltaf li litið á hann sem Hálger með vírtó sko. Já, já og... Þó, þrátt fyrir sko að væri með frábært rékurt í CPA og og, og, og veist Það var ég meina bara Skoða, væri væri væri fittkur Skoðaði hérna ráðunann Seckelunn í þar sem að þar sem man er með hérna upprúlat blað og og og hetta sem hann fék sí smá og eitthvað svona hann svona. Já, <laughs> það, já, já, já. Það var að gera grína Fylldórsson. Já, ja, ja. Hann mjög gott. Ja, eitthvað tíma vildi nú Seck meina að að fél ha kveikt að okkur um svona ilma. Já, hann, hann var að vísast í það sko. Já og hann vilti meina það þetta hefur hann alltaf veri frændi Marioana ah, <laughs> í það væri mjög líklegt sá alglega að hann er ekki ólíklegt að fil hafi fengið sig réttar jónur á árum áður hann var alltaf í peyótí og einhveru svona náttúrulegu stuffi hann var var og er full allt hippi jónur sko ja ja er alltaf hann er með allt saman og hjálpa mjög á, mjög áhugaverður gaur En þú ert þú þótt að séja á í þú ert hérna þú sest þetta var nú bara svona næstu óvart sequoy hjá þeir áðan þarna eyrir í minni sótasku þú þú hallast að því að það sé að verða eitthvað svona til í minni sótamögulega ja ég er rosalega spenntur fyrir þig ja þeir voru náttla þetta byrja náttla að smæ flip þegar hann kemur aftur og þá byrjar hann bara algjörlega að taka til í félaginu og hann bara sem forseti körfuboltamála hjá félaginu og þjálvori. Ja, Þannig að hann er með fyrir utan eiganda er hann með loka seggi í, í hérna allri ákvaranatöku. Ja Og hann fær hana Kevin garna heim til að hjálpa ungum leikmannum til að, þú veist, ja, að reinsu og tæsion, bara það er eins og prince svona og og og í íþróttinni sem hafa unnið titla. Já, en þetta aftur ámöti ég skilgur að fara og, og þetta er mjög nöðsynlegt þegar að þú ert með svona uh, hérna ungan kjartna sem þú allar að, að, að hérna, keira á til framtíðar en þetta náttúrulega telur ekki að nefna þú sért svolítið heppin og eins og í þeirra tilöki, ég hafi verið ógeðslega lélugur og slæða lengi svona, að fyrir, fyrir rest hefur hefna með þeir og, og, eins, og eins og þetta sko þessi, þessi fallegi grunnur sem þeir eru með núna eh og er öfundar af sko verður hann hluta til líka til útur og hundaheppni sko, sem verður til út ror þí að þeir tími ekki að semja við Kævin Loft sko. Já sko þeir tími ekki að semja almennlega við Kævin Loft. Hann fekk reynta max fyrir 4 ár. Já það er svona pínulítið klúruði já, já og hérna svo náttleg er hún bara skipti burtu fyrir Vikings. Já. Og Og svo í framhaldinu af því þá bara fyrsta ári á Vikingz þá eru bara allir meittir. Já já þeir, þeir, sem vanta allir meittir, ég Já og þeir geta ekki neitt. Nei. Og sant sant þessi ár hafa þeir alltaf verið að leggja sig sitt besta fram. Já svona hreina hreinar að vera playoff leið sko. Er er, er alltaf reint Og hérna öllu þessi ár til dæmis með Kevin Love. Mm -hmm. Og svo bara gerist að þeir fá fyrsta áleit og taka Anthony Towns, kallar Anthony Towns. Já. Þá kemur það bara í ljós að hann er svona séi rosa leikmaður. Það er bara og hann er hann bara er, deildin er bara slefandi já, hann. er nokkurn veginn hann er bara að taka Anthony Davis og henta honum út úr sætinu á bara herra NBA næstu 10 árum. Já, það er bara Anthony Davis er bara glemdur og grafinn. Nánast. Sko. Nánast. Líka við veist, Karland, hann Karlan er bara mættur á finals Man og má alltaf að heyra meira og meira og meira af, af towns sem að sem að færmann til að sko liggn aftur augunum og hugsa aftur til gömlu góðu dagana þær þær menn sko, voru tilbúnar að gefa sig alla í þetta bara. Sko. Já, veistu, og hann er bara mikill metnaður í Hann er mættur í finals parla læra hvernig að vinna og fæst ekki til að horfa á körfubolt delt að, að læra læra leikinn. Já og hann, Hans, hann, hann er svo hann er svo kröfuharður á sjálfa sig. Hann drullar yfir allt sem man gerir. Ja. Og það er ekkert nóg gott sko. Og hann Nei. hann ætlar bara alla leiðir sem maður sko. Já, og og hann er bara MI Kevin sem bara einka mentor. Já. Sem er Og hann virðist verra einmitt vera það sko. Hann virðist vera það sko og og að, að hérna, og með það skýr mark með að meira sem geðsjukklikar en ekki að Já, fá hann bara til að hlaupi burtu skrækjandi eins og flestir myndu <laughs> Já, já, veistu, nákvæmt það er bara eins og flestir myndu gera, sko, já. með að hann er bara að segja bara já, kegum hann er frábært, sko Já, já, nokkalega Já, veistu, ég hef nú aldrei verið mikil kegum garnert en, en en hann er hann kann leikin hann gerir. Hann er, og, og hann hefur verið mjög hann er mikil professional leikmaður hann er það, sko. Þannig að það er ekki hægt að na það er alveg öruggt að læra af honum. Og Towns og Towns sko kort sem það er gott fyrir þetta minni sóta Francis eða ekki. Þá þá er sko skulle sjæstakt fyrir Towns að vera með mann eins og Garnett þarna sko mann sem sem sko sem var öll þessi árr hjá þessu félagi og reynti og reynt og reynt að spila eins vel eins og hann mögulega gat og betur en það og og og besti leikmaður deildarinnar og var allt lengi og no. var og, og þú veist það fær man aðeins til að hugsa þú víst, hvaða hvað skilaboð eru það sem ef þeir ná nú hátt vel saman hvað skilaboð eru það sem að Kevin Garnett er að er að láta hon hafa eða skiluru Já, ég, ég held að sé náttla númer 123 er da hard work sko. já, Það er náttla er einhverri svona hverjum degi sko. Já, og þust og og kennunum mm -hmm. og hann var náttla mjög heppinn sko. Náttla þegar hann kemur inn í háskóla, þá er þetta svona svona teygufjarki ykkur. Er svona hans Já, þú veist að að að facea körfuna, utan af velli sem akkurat. sem fjör, sem fjarki. Þú bara lettur fjarki sko. Já, það en, en það sem sko Calabiri gerir í Oak Kentucky, hann bara segir öðrum, þú ert bara center, þú bara spilar við baki hjá körfuna, þú og, og þú bara þarft að læra að low post lake. Og veist, og hann bara spilar einhverar spilar hann í alveg frábæru Kentucky liði sem er alveg þeir eru fullt af háivíleikamönnum. Að mitt. Og þú veist, er kannski að spila ma er ekki einhver að spila mikið leik hann, hann var mikið á hann Æ, já, ja, ja. að beknum með við háivíleika. þú shared það því ég mein hann var sko þú veist jó ja men þá var allir hripnar á honum en hann var já. eftir þótt sem first pick bara fanga til á 11. stundu sko. Já, það, var, sko það var ekki fyrir enn menn voru að sjá hvað leikurinn var að breytast ók að óka for svona dattur fyrsta setin og þar hann var alltaf litinn sko betri sógnamaður en ekki ekki jafn góður varnamaður. Ja sko, Óga Þór er ekki varnamaður. Men vissar hann væri old school sko, svona, já, svona, veist, beskit, svona, svona, svona, svona Jefferson típa einhver sko, svona já, já. mjög old school, en, en sko en það að, það ekki máli að hann væri svona old school af því að af því að þúst var menn í deildinni, þar sem menn töltaðir gætu bygt eitthvað í kringum svona mann sko. Já og það, það er kannski hægt Ætjú, það er, Já, við... Ef hann gæti sent boltan frá sér sko. <hæð> það er kannski helsta vandamál og líka það en getur ekki spilað vörn Já, náttúrulega Það er náttúrulega kannski, kannski verra sko. Ætjú, Það er það Það eru ekki ekkert mála að, að, að vera með góðan lóppótsleikum en að búa til gott líð í kringum hann en hann kann að senda þau dobbultími og getur, getur spilað ykkur á vörn. En segir það okkur ekki sko hvað, hvað, hvað þetta er hvað er skrýtin bransi að, þú veist, þessi helstu sko þessi helstu project sem sagt fyrir þetta NBA draft sko þú veist, í þrjú-fjögur ár þá er allra auðváðum, allir að fylgjast með þeim og skoða fylgjast með framförunir á eitthvað svona sko, en, en að, að Towns skuli skuli sko hlaupa svona rosalega framúrunum, ekki fyrr en bara á síðustu örfáum ánögun fyrir drafti það, ja, tán... það var fullt af lið í draftinu það uh, það alveg fram draf. að drafti sem að bara eitthvað þú veist, sem að vildi bara miklu frekar okkar voru aldrei enn tán nei, það var nú alveg kannski frá áramótum það var nú svona tánsað að mér fannst enn þá vera óka foreman þarna úti alveg gaffar á það var svo frá ára móti voru menna að farna að sjá hvað var að gerast. Þetta er samt stuttur tími sko. Það, það er bara það tíma. sem er að segja sko að já, já. Sko, hvað þetta er hratt fljótt að gerast já, ja, þetta var ekki nema eitthvað hált ár sko. En það voru líka þú veist endur var var deildin deildin var að stökkbreytast á þessum tíma sko. Já líka sko, sem er að gerast sko. Menna er að þroskast og halda áfram að þróskast þegar menn kom inn í MPA, eins og er að við förum kannski 25 ára áttur í tíman, þá eru menn að koma nánast fullt þróskar inn í dildina og þá er kannski auðveldur að meta menn hvar þeir eru dráftaðir. Vissalega. En þarna, eins og þetta er í dag, þá eru menn það mikið að þróskast og það mikið að breytast á þessum mánuðum. Mm -hmm. Allt þetta one and done, dæmi maður, allt... Og og hérna Þa, og þá er að, það nær engin að establish ja eitthvað eða neitt sko það er allt svona eitthvað ne bara Já ja, þannig a, að nú er það jafnvel orðið sko meira að, rétt, að lenda á réttum stað í deildinni og, og fá rétt, veist, rétta grunnþjálfun áfram sem leikmaður heldrún að vera draftaður númer 1 eða 2. sem segir um til dæmis hvað að til þess, er góðari í framhalinnu til dæmis er spörs mjög góður í þessu. Já, bara, eftir að bara í player development og svolítið Já, já, þeir eru frægir fyrir það Já, og, og... Svona, Þa, sko Boston núna er ekki leikóð Já, ég meina, sko Þetta, sko hinn hin endin á þessu priki er náttúrulega svo tæmi eins og Sacramento, sko Já, og það er að vera að tala rosalega mikið um boogie í sumar, sko Það er bara að vera að safla um þar Þú <laughs> Æ, ég bara ég ég næi ekki utanum þetta. Nei, ég þúlust. Þetta er svo absúrt dæmi hérna í Sacramento. Þetta er alveg Nei, ma þúlust, þetta er þúlust, ma maur var alltaf gert grína af Sacramento sko. Var von ja. að gera mörg það í mörgum Það bara er ástæða fyrir því sko. Þúlust það er nokkri klúbbar í deildinni sem bara, veist, bara vera virk bara vera að gera eitthvað við þig sko. Ja, sac Sacramento New York. Þetta er svona En þúlust arketýpurnar af liðunum sem einhver einn er alltaf að klúðra hlutanum nett og eitthvað oh svo. Já, nett svo erum kannski svona meira, svona meira bara ekki, svona ég... desperate að verða meistara. Ég er ekki bara að tala um bara að tala um það sko, ég er bara að tala um bara netts bara veist, aftur til veist, Jason Kidd eða eitthvað sko. Og já, já, bara, já. Það, bara þessi ári sem við höfum fylst með NBA sko. Það hefur ja. ekki verið Þeir eru hann ekki riðið fætt um hæsti það það sko, það voru drassan árin og desum kit árin Re restin, restina hafa þeir verið brandari sko. Já, já, já, þú veist og það raunir hægt að segja sko um New York að þeir eru búin að vera brandari fyrir utan júhengjárin frá því að þeir sko eru meistar að 71, neðu 69 og 73 þeir eru nánast búin að vera brandari síðan, fyrir utan júhengjárin sko. eða sko, skoða söguna Já, með að við hvað þeir eru stór klúppur, sko. Já, með að við, er, er klubur, sko. ja, með að við, við séu New York. Já. Veist, veist, það, það kemur aðna, veist, eftir þarna mestara árin. Veist, þá, til svona 75, þá erum nokku nokkuð góður. Þá er, er það þessi kjarni. Svo þegar er hægt að það er líf og allir þessi kallar. Þá, þá fara leikmenni eins og Bob McAdoo og Spencer Hayworth hey Hey, hvað það. Hey, vart að koma atinn. Já. Þvist hey, oh, oh. og og í New York með þján, og hann var nú ekki alveg nauðar með það. <laughs> og þvist okkar dú allta mittur og þá fór þvist þessi leikur í ganga að treyta mönnum alveg orfullu. Já, ah, ja. Og svo veist, gerist ekkert fyrir 84 eða svona, þegar Pernar King kemur loksins til þeira. Og er frábær. Mhm. Mm og jó eingin með þína og svona. Já, Pernar King er alna frábært í eitt ár óeist og, og hann slítir au sí krossþöndin og þá væri er, er alveg ömulegur aftur. Já Fá Ewing 85. Ári sætna og hérna eða í sama ár og Bernard King slítu krossþöndin. Mm -hmm. Sama season. Og svo bara tekum við uppbyggingartímabil með Ewing sem nær svona hápunkti frá 91 til 94. Já en þeir þeir náu að, að... Þeim þeim samt að vera með competitive lið á atlana óraetegin Já svo er öskubösku æfintýri hjá þeim Já ja, svo er, lindu, er alveg alveg, alveg, alveg lið og veist eftir 94 eftir að Riley fer frá þeim Mhm uh -huh. þá eruðu með svona lið og þeir eru aldrei að fara verða meistrar eða veist er aldrei er vantar alveg eitt to leikmenn og síðan og síðan bara 2000 er þetta að að vera bara rugl Já mist það er bara það sé var einu einu leikmanni í sem var ekki feitur. Það var og þarna season sem allir komu feitur til baka út af það var verkfall. Sem þeir fóru í playoffs 2000 eða fóru í finals 2000. Já, það var það var svolti Þá voru við er það. Já, er var er var og svo tók þarna við Öskupursku MT í playoffs. Þeir komast í finals og það var það með ágætis mannskap þá var sátt þetta var 99 ekkert 2000. 99, já það er með allti læg mannskapin er ekkert mannskap til að fara að vera meistari skorr mannskapin í dag ja veistu og svo eftir þetta þá bara tekum við bara sarga saga hjá aðaldan network ja ja bara work here eins hvernig er liði liði sem þú birtir að halda með aftur þúst sérðu eitthvað fotu eins og Aja, af því þú ert svo bjart síla eðlissværi, ég myndi aftur bara heyra spyrja hvort að þúst hvort þú séir eitthvað annað en Luke Walton til að vera bjartstjarna í í Los Angeles. Í gúlahlutanum gu, á Los Angeles. Já ja, ja ja það er alveg. Það var á Er þú kominn að Moskva ekki sagt það sko. En en en en hérna þessi hérna en séu við annarra en það var, hann er ágætur í margi hættir, center. En, Hrú, hvað heitir, að ég er búin að gleyma hvað heitir en, en bara svona og svona alltaf hérna, sá sem hann drafta yngram, já, þetta já, er svona að veist, get, þetta er ágætisefninu til, til að hérna vinna með vissulega, en en sko, en þau veist þeir verða ekki í góðina, þeir, þeir eru búin að eyða peningum, uh, eyða svo miklu peningum að, að þeir eru búin að tryggja að, að þeir verða ekki playerar í Free Agents í 2017 og 2018, sko allá <læðu> ekki 2017 sem já, er það gott svona, Já, væntalega bara eruður bara raunseir og horfa það að hérna það vil enginn koma til öðra Sli, það er náttúrulega rosalega neyðalegt fyrir svona klúk é, maður En málið er bara veist, hvaða stóðstjörna myndi vilja fara til leikas með þessi gæði liðinu Ekki nokkur einnastu maður skor. Nei sára út að þeir eru allt annar tímalínu heldr en þessi ströngar. Vissulega, vissulega, Þetta bara, þú veist, við bara þeir verða bara að búa í 2-3 ár, Ætli ætli markmiðið sé að gera rétt ná á og Davis kannski. Eða ég veit Jó, ætli það, ég meina er það ekki bara Það gæti verið, þú veist, rétt ná á honum eftir 3 ára. Þeir eru greinlega búin að segja bara, þú veist, fuck it. Við við bara bara svona hjá okkur næstu 2 árin. Já, já, þú veist, það er væntanlega bara við ætlum að byggja upp fá hann aluld Deng sem er náttla svo professional gaur. Til að setja for dæmi og og væntanlega Moskov, hann hann gæti verið að hann sé svo leiðskaur. Já þekkiu það ekki. Það er samningur. er er áhugaverður. Og og lagaast sagt og fyrsti samskiingurinn sko. sko. ja, þetta var fyrsti samskiingurinn í Free Agency sko. Hann setti tóninn bara Hann setti tóninn svolti fyrir Centra sko. Það var svolítið enn, veist, Bismarck Bion búi ekki stærri samnig Já, hann er, hann er nú kannski svona hann er kannski ekki hann kannski með aðeins svona ég veit ekki, menn, menn kannski veit eitt hvað hann er gamall í, þessi, ég segi það ekki en, en, en, sko hann veist, hann getur bara tekið frákust og varðið skot hann veist. hann getur ekki spila sóklega björga lífi svona. Nei, en hann er ekki, honum er kannski ekki ætlaðin stór rullá og, og hann er kannski ekki, sko ég sjóður bara spurning hver rullan hjá Moskó fer, er, er að vera frábær leikmaður og skila einhverju fyrir liði eða er það að vera ykkur svona vetran lítar skilurum ég veit ekki, ég bara, e, bara... ef hann er ykkur svona típa eins og Lúal Deng, svona alvegur vetran lítar þá verður það kannski gett svo slæmi samningur djú veldi þú ert svo bjartýrna, er maður verður stundum hretturu maður verður bara stundum að hugsa hlutin eins og liðin eru að reyna að spá sko maður að verða stundum stundum að gera svo laga en sig í spór þjó, þjóana sko eða þetta, þetta væri Memphis eða eða Toronto eitthvað ok þannig þetta er losandlisleikars það er já. þess vegna sem ég er að þú veist já já veist en þannig er bara til þín í dag veist. menni eru bara ekki tilbúin að fara í lið ef þau eru svona ungu öfnileg út að ja, þeir eru Það þurfa allir að vinna núna til að, til að já, passa på brandi sítt Já það þurfa allir að vinna núna og það er allir fastir hjá liðunum sínum fyrstu eitthvað 8-9 árin og það er að veist, fyrst er þeir á rúkidíl og svo er þeir á næsta díl sem er svo miklu hágæmra skrifundir hjá liðunum sem draftaði heldur en að fara eitthvað annað að, já, já. að þú ert nánast stökk nema ná að þynga fram eitthvað treytið svo karmel Antoni þar sem að bara height jakkar hitt liði öllum asset. svo náttla og svo svo gettu eru gert eins og, eins og Golden State að nýtair mestarlega svona svona loophole sem myndast í kerfinu út af út af Eins og á og, og bara ja, fá Kevin Durant. Já. Já, ja, Jú, jú. Þannig væntist það er, er hefur ekki vengi kemur átt þá væruu samt með frábært lið og væru samt að bara berjast við meistaradeildin Algjörlega. Sko. Þannig að að þeir, þeir, sko, þetta var the perfect storm sko. Þeir, þeir, já, þeir, þeir gelda helsta keppinaut sinn. Alveg sko ætti Al bara helsta þeir, þeir gelda í rauninni eina keppinut eina raunhaf keppinut sinn í vestrún. Já ég myndi segja það. Ekki þær ekki bara enn betri þeir gelda helsta keppinutur það, það verður skrifað um þetta move eftir 20 ár sko. Já, sko, það sem það er að gerast sko, til að vera einhver andra keppinutur í vesturinu það er það að, að, að, að, að, hvað er Lenvar að tæki stórt skrif áfram í sínu þróska hann, a, a, hann gæ, gæti, gæti, gert, gæti gert það það þarf að vera helvíti stórt skrifverk já já en ég er mikla ráðugjur að baka sveit sanatóni og fyrir næsta ár. Ég líka. Og mér finnst því að gæti verið komnir á allra allra, allra síðasta síðans. Heitirarnir náttúrulega hafa sko umkringt mann alveg frá, frá því að þessi kefundur á tíðindi lágút og, og hérna og náttúrulega vilja að það næsta season verði bara ruggl og það menn enginn að horfa til þetta kefnað Ó. Já, þú vonar að þetta verði bara verði bara ekkert spennandi og blablabla og bla, bla, svona. So so er spurning hvað Clippers geri sko. Clippers getur ekki gert. Clippers Clipper. er ekki búin að gera neitt og geta ekki gert. Clippers skrána klipp. Nei, ég er ekki að meina það. Ég bara þeir, bara þeir eru bara með 3 max gæra. Já, já, og, og svo eru með 3 max gæra og getur ekki gert. G -G þeir eru nú alveg búin að fá Þessir þessi fá... eru allir allir að verða þúlust komnir á aldur og þeir eru búin að fá alveg lungst hérna góða menn í frí í, í hérna, sumar Þeir Fing, hafa van, eh, venjulega krist út eins gott eins og, eins og hægt hefur verið út Já og sérstaklega á sko fengur eimótt felton sem var bara sem var nánast að færi meðfyrir fyrir offytu fyrir þrem árum og svo bara allt í einu myndan í fyrrakast fyrir að Já og var bara brúklegur ef hann getur gefið um eitthvað hverju fóruð að það fleiri ég manna ekki það en það sömdu við vers Johnson áfða og reyna með svona sama grunna áfram svo náðu í hvað helvitis powerforout náðu þeir uh, uh, uh, uh, uh, you know Þegar er Brandon Bass fór til þeirra ekki og Mary Spades líka já, nákvæmlega þetta er alveg brúklega leikmenn Já, já. sést Brandon Bass er alveg fínn. 3. gaur hjá Clippers. á því veist í þessar fáe mínútur sem DeAndre Jordan og og Griffin hvila. Mhm. Mm veist, og Sp Space sko hann er svo stúðkarl sem getur alveg gefið eitthvað góð 10 mínútur á baknum. Já, en maður spyr sko veist, við velegum nátt aftur að vegum enn að aftur að sjá þetta lið 100% heilt au með til dæmis Golden State sko. Þú veist. Algjöru því að vera verið síðasta liði sem slo Golden State út úr úrslutakeppni og, og og jú jú þeir hafa alltaf gefið þem. Já. Samkeppni þú veist ja. og, og ég meina <laughs> það, og það er svolti svona þú að horfa til þess hvað hva leikja klippa uh, og, og Golden State undanfarin undanfarin misery því að þú veist þeir hafa alltaf spennandi og skemmtuleg leikir en Golden State vinnur alltaf. Já. Það er bara eins og klippast kjóki. Já eða veist, bara er það? ekki alveg ein skott lið. Þú veist af því já já. Sko. já já, en veist, það er bara það sem mér finnst leiðanlegt við klippast lið. Það er helvitist þug í Dokk Og þú veist og og og, og þetta flopp þarna og það er si alltaf vælandi Þeir þuða miki. Þú veist þeir náánast þuða meira heldur en Tim Dökkun er samtónu Sem er alveg öndur reiðilt og gleymist alltaf út af hversu Miguel líuflingur hann var að öðruleyti og, og góður leik og frábær leikmaður og góð líðsvelæi var alveg einstaklega leiðilegur tuðari. Já ja, hann tuðði alveg. Stundum um, nota hann bara augun sko. þetta var alveg, veist, hann er ekkert vistig góður leikmaður sem var svona Djabba var alveg frægur fyrir þetta sem dæmi sko. hann var alli tuðu Svona nokku mikið sko, Það já, já. Og þeir, þú og, og klippi sig er alveg. Þeir fara virkilega taugarnar að dómurum sko. Þeir eru ja, sko ég held að þetta sé ég þetta að þetta sé komið hring sko, veist, að þetta getur haft áhrif á dómara, þú þú vissu, eitthvað. að fá að, að fá villur. En nú er þetta sko þreyr komið stað langt sko að dómari eru byrja að ignoraða, dæma gegn þeim utan að eru alltaf tvíðandi. Ja. Eru þá leiðilega sko? þerr. Nei, þetta voru hálfgeru víðarhringur. Þetta Og er leið, og er bara leiðerlett fyrir fyrir deildina. Það er, sant, það er sant. Það er sant þó að ma sé ekkert lið ógna þessu Golden State liði vestrinu í vetrinu sko. Nei, en... ég ég vona svo innilega við fangi Golden State Cleveland næsta ári. Það væri svo fallegt fyrir deildina sko. Ég veit ekki hvað ætti að vera annað sko. Það ég sé ekki neitt annað á kortunum, ekki nema hverkur alveg ótrúlið miðsli á þessum liðum sko. já. en hvaða lið eru þá að banka, Þa, banka dittnar í, eins og í vesturinn það, ég myndi segja að veri klippa og spörs neða, ég meina nú skilur, það eru lið sem standi í staði að verða verri eða það ekki? já, veist, það er bara ég er að menni í framtíðin já, í framtíðin er, er, það... er einhver lið að fara já, jú, það er náttúrulega að er að fara að koma upp það <tíð> er náttúrulega Lugar ruoslega vel sko. Þeir gætu alveg. Ég spáði mér svona 4. til 6. Já. Þeir það, það er hérna. Við vorum að tala um daginn heldi ég ekkert tímann hérna, Sko það, það, það er lið sem að hérna sem að það, það er svona í tísku. Ég held að sé nú mikið til bara vegna þess a, að að menn vanta að hengja sig á okkar spútningliði í vestrinu. Það vantar spútningliði í vestrinu og Júta er svona lið sem menn horfa kannski einna helst til, sko en það er svolítið gaman að sjá það að það, að það eru, maður er hefur séð alveg stjartfræðilegar spár, sko <lýð> Já, já en þú veist þeir eru mér rosa flóta mannska maður mann sé spár frá því að sko menn, menn segja já þeir eru pottitir í úrslitakefna núna, nefn að lenda í einhverju meðsla katastrófu, sko en svo eru menn sem að segja bara þú veist að þeir eigi að bara berjast um heima, heimavöll í fyrstu að það sko. já eins og við segja í fjórað til sjötvætti það er að berjast um heimavöll í fyrstu að og þetta er alveg lið sem ég geti alveg séð viðst vinna að sérjum viðst landaði fjórað og það fynda já skilur við að spila já. um það já, já, Vist, já. Get, geti það alveg unnið Þó að Vist, að... portlandið að hjústun eða eitthvað svona Memphis, Dallas Ó, ja. Já, já, það er nóa liðum þarna. Það er nóa liðum þarna þarna í kring sem við getum unnið sko. Já. Já, það er áhugaverð. Þanna áhugaverð framtið er áhugaverðar viðbætur. Sérstaklega sko, sérstaklega þar má vera að sjá þar að menn eru að taka bara þessa hráu tölfræði sko, steg per possession og og árangur liðsins vera þessi var enn og þessi sko eh uh, feran men taka út þessa sko langt innan við replacement level leikmenn sem aðir voru með í lykilstöðum á síðastu leikþíð sko. Oh God, veist, þegar, þetta lið er verið keyrtt áfram af um einhverum point sem að sko, sem eru bara sem ég bara sem eiga heima bara í dominó deildinni sko. þeir eru out of league sko. sko. eða þú vissu jó ég meina menn er svo að, þú vissu hálnetto og einhverjar svona karlar þar eru duglegir ströngar sem að sem a, sem að geta þú vissu spila einhveran lámars og ger fá mistöka eitthvað svona en en þar kemur að hlutum eins og sóknarleika setja neður opinn þriggja stiga skot og eitthvað svona ef því út og setur menn inn í staðinn eins og Joe Johnson og og, og, hefna, og George Hill og eitthvað svona kalla og bara setur og leiðir eftir þessari einföldu formúlur þá er hann lef bara hoppa uppum bara fleiri fleiri fleiri fleiri fleiri sigrar sko. Já ja, því að þeir voru bara kort eftir frá því að komast í úrslutakeppni í fyrra þráttur er allt meðsl ein sko. Merslega. Tak vísu kom ekki til að góðu því að það varu ekki eins og botninn á vestrúnna hefur verið sterkur en nei, nei en en en samt skilur. Og verður verður það nota ná síður í vetturreikle án. Já, því að það því að ætli þetta allna... verði ekki eitthvað af Houston, Dallas, Memphis, Utah, það verður svo botn átt eh, í í í þarna, vestirinu. Svo er þetta, þessi stóra spurning OKC, okay, það er spurning mjög, þeir eru mjög stórst spurningar yeah. en, en hérna ef maður ídyrið út í hotn með það veist, það, það er rauninuð sama með sko með Minnesota liði þó að Minnesota sko þú getur ekki alveg settið upp á papíronum eins og einfalt eins og með Utah til dæmis Það en það er ekki svo mikið sko þetta stökkki sem þeir þurfa að taka er augljóslega miklum miklu miklu, miklu stærra. Ég held að ég held að markmiði hjá þeim sé að komast í útslagaheppna. Alva öruglega sko. En, Æ... en, en er það svona í alvöru? Er það raunhæft? Er það raunhæft markmið? Þú sért. Nei, er að fá nýjan þjálvara sem er náttla einn besti varna deildarinnar. Þeir leið vann 29 sigrar sko ja skrefi frá 29 sigrum upp í þú þarst reynt að oruikli ekki nema 40 til að fara inn í playoffs næsta Já hva? og þarst suma 40 42 3 væntulega ætla að fara inn í playoffs ég hugsa ég hugsa 41 sigur hugsa ég að nægi það alveg Já og þú stoppa þeir þú vissu það er ekki dóli þú þeir bætið sig um það 12 sigra á milli ára Já ég meina man hvað menn sögðu þegar að Þú vissu það þegar Stan Grundy tóku Detroit man sko mun sögðu þegar að þegar að hérna hann tók við New Orleans hann hérna Alvin Jentry þú vissu þau þessi lið oft að hopp upp um 15 sigra eða eitthvaan strax sko en það var nokki ekki sko, alveg svo gott strax nei, nei sko þá ég held að, að, þa, að þeir hoppu upp við um þetta mikla marga sigrar út af ja, þetta er svo miklir ungir og hæfir líka verið strikgar að bara með eðlilegum þroska sem körfuboltaleikmenn þá hoppur áfram um einhverra 10 sekra og svo kemur kanski coaching frá hérna tapes upp á hann, hann um þrjá, bara sigra. það að hann sé að berjað áfram í vörnuninni þá ætti að vera 5 sekra sko. Já. Þanne að það er ekkert óværligt að við fari yfir 40 sekra. Ég bara spá um þissu svona þann and þarf þá ekki en en þurfum við ég... þá ekki að fá atriði eins og þurfum við þá ekki þarf þá ekki sjaldgæfur hlutur eins og það að Ricky Rubio spila 80 leiki a, a vera þar þá það er hægt að nálgast 80 leiki fyrir að. Já en, en þú veist, þú veist hvað er að tala við erum að tala um minna ja, sóta það þíður ja, ekki ja. fyrir minna sóta að vera með alla lykilmenn í 20 30 40 spilaum leikjum að vera að gera eitthvað sko Nei nei þú veist það er alveg sama hvað líður það sko reyndar, en ég er nú bara vísa ég hefði þina hjá já, já, já, já, sátar, já, já, og veistu hver er það bara komið tímann til að breyta upp og það hefð og ætla það gekk, gekk á allt í lagi fyrra sko allir í sungustráka voru meir og minna heilir í fyrra ætlar að hérna ætlar að leggja undir Puls og kók ætlar að segja að hérna, ætlar að borga með Puls og kók eða minna svo þetta kemst ekki í playoffs já, já. í vor, þú já. leggur það undir já, ok alveg óhugað ég rekna með vinni í playoffs já en, en maður er nú að heyra svona geðvikin svo 50 sigra hjá þeim sko já þeir sko alveg ró okkur á því sko ég er ekki alveg á þeim vagninu sko ég, Nei. ég heldur verða berjast þannig um áttundarsvöldi þetta, þetta eru ungi strákar sem að já. kunna ekki að vinna en þá sko Nei. það er ekki nálægt ég að vera kunna að vinna sko já unnu 29 sigri leikið fyrra með þetta svona rosalega unglið Já, yeah, það bara er alltið læg, sko Svo hún alltaf fenguðu, hann það fimmtavar Það fenguðu Kristan sem svona... Hann verið stjóra tveðfari, sko Hann verið stjóra tveðfari, en hann. það er spurningamarki, sko, það er ákveðin spurningamarki við hann eins og, eins og þetta að, það veist búin að vera, hvað, þrjóðu að fjóður ári í háskóla og ekki finn á síðast árunu sem hann er góður, sko, það er virkilega góður það er sv svona... Segi það segir það að þann leikbein eigi ekki að verða góður. Hann er að spila á móti Krökkum á síðast afarinum sínum sko. Já, hann er þúist kall maður að spila við Krökkum sko. Anna nú er hann í En að það er alveg, alveg, alveg sama. Manni finnst að mann ég sá svona glefsur ánum í summer þetta er alveg etir sem á alveg að geta verið backup alveg. Já, ég held að hann verði fyrir bæði sko, bæði fyrir skotbakkur og leikstjórnanda. Já, já ja. Hann ve hann er vísts og kombo guard sko. En hann, hann er náttla tiltla leikstjórnandi. Mhm. Mm en hann er meira svoðna tveinveit típa víst. Já. Og svo er svo svo er talandi um svona lið upp og neður lið sko, men men eru roslega um lið eins og Memphis og Portland, nei Memphis og og hjarna Houston náttulega. Já. Víst margir segja að Memphis varla. verði bara ef ef þar segja ef að er haldast heilir menn fyrir sem er fjóra mjög sólid mann og hræðilega en bekk en þeir eru náttúrulega með en það er bara þetta meðslaski þú veist það er allir allir, allir þeirra bestu mann eru meðslarisk og búin eru að vera í buttlandi buttlandi meðslum sko. þannig að maður, það er bara ekki lið sem maður veðjar mikið á og, og hjúston sko, stefnir í það að verða bara maður veit ekki hvernig hjúston og út, sko, sko. þeir þú veist, Houston gæti orðin líkþæslig maður. <laughs> Houston gæti gæti orðin næst besta liði í vestrinu. En he gæti líka verið sko bara ekki kemist í úrslutakeppna. Houston verður ekki næst besta liði í vestrinu. Haði ég sé ekki sé. Nei, þeir gætu bara verið svona sönst liði eins og þarna Mike Anthony var með. Já, auðar spila spila sógnabolt að ODI. Þeir eiga eftir að, að, að Þeir eiga aftur að gera það. Þeir eru í Beverly þarna og þeir eru þeir eru með hérna slána sinni hendin í miðunni og eitthvað svona getur varð einhver skot og eitthvað svona þar fyrir utan er þetta bara veist. bara eitthvað rull já, þeir eru fengur Ryan Anderson sem er nú ekki mikið varna maður ney eru er með dvæt Howard sem er ekki mikið varna maður fengur, og mist, er, er Gordon sem að, að, að James Harden segja mistu mistu hérna Howard sem er fýtt varna maður það eru henni bara að rísa og befurli einu menn sem geta að spila ykkur og hörnara. já Svo, og, að, og hérna kleint capella, capella og mér, er svona svona þeir geta kanski spilað eitthvað en það er alveg sama hvað verður þetta verður þeir þeir gætu ættr að opna þeir eru að þrýkkja stiga metum í þissu hliði það ja með tvo alveg skelvin varna vartnamenn ég held að sko það gæti alveg kanski gengið í playoffs nei í regular season með að skora bara fleiri stig en og sunskerð og þeir eru að fara gera það sko En, en svo gætu við bara lent í sama veseri eins og Suns lent í að vera bara ekki nóg góð viðartarlega í playoffs. Nei þeir fara, þetta er ekkert ég alltaf geta fara líkja þessu liði við Suns sko það er þúlust það er bara ekki bara gleymdu við sko. Nei þúlust ég, veist, ég bara tala um þunna hvernig liðið er byggt upp. Hævílega gelega séð og nú Suns liði vantalega miki betra. Miklu miklu miklu miklu miklu. Nei en en, en Söns var þur fyrst svo... og fremst náttla var Söns með dýnamískan leikstund þarna sko Þú ertu með með einn besta playmaker í deildinni en hann er ekki dýnamísku leikstjórnandi hann er svona. Já ja hann er bara klapp að klappar balltanum. Hann klappar hann er svolítið mikið. Reynd, Reynda Stífnast klappaði balltanum alveg lúmst mikið. Já en það var það var svona oftast oftast til að búa til eitthvað fyrir liðið sko. með ég... það fyrir augum að búa til eitthvað fyrir liðið sko. Reynda hann, var... hann, hann dripplaði sig dripplaði í vandræði sko. Nei hann var ekki svona rondó dripp sko. Hann var ekki að leita að sem geti að leikmanum sem gæti örugglega gefinn hann stöðsendingu heldur er hann var að reyna að búa til eitthvað fyrir liðið. Já. A það er alveg hægt að þú allt að vera alveg hægt að gefa næst kutu fyrir það sko. Hann var að gera góða hluti fyrir liðið. Vissulega. Og hérna en en það var sense of í þessum vandræðum. Þeir voru, voru menn ás og stöðumaður sem voru bara liabilities varnarlega. Algjörlega. Og ég á ef að það ekki verið það, þá, þá, þá Orðamesteri Orðamesteri alveg Pottjet sko. Já. Það er bara þannig sko. Voru það góðir sóknarleigir sko. Þeir voru bara þeir voru bara eitt dýnamiškasta sóknarleigir sem við höfum séð sko. Já. Er, já, já, já, já, já, þú veist. Það er bara þannig. Já, já, það var alltaf kanska þessi gömlu leikastleigir. Já, þau sjóttæm leigir þau voru alltaf og og Golden State leigir núna. Já já, ég en sko en þar er þú ert aðstoð með þú ert alltaf að hryggist við körfunna í dag sko. já já, það er ekki mörg önnur sko. Nei. En þetta var reynt að vera nú hraðaplaupin hjá Leiknes alveg delli sko. Það var svo tína sko. Það var bara Það var bara eins og þú veir mörgn svo gamlir sko að þær væru mörgar sum til baka ég meina það, tilbaka, það, það, það, voru Nei, það bara, var bara það var bara dýnámískustu leið sinnar kynslóðar og nú erum við bara komnir á aðra kynslóð og ja það bara, síðan þá sko bara að fá hraðahlaup frá leik og sá sig bara trekkja í trekkja þetta er bara eins og standa moti lest hlutið er að vera sko það var bara það er ekkert æðleitt að fá gaugaur sem er 69 dripplandi sem, sem er 69 og gauður sem er sex fjóru minnstra og þeir eru að fara að tróða í andlutu að þeir Já Og <laughs> geta bara kveikt á YouTube ef þeir eru einhverjum vandræðum með það og smeltu bara Showtime Leikas Fast Breaks það, það er ekkit flókið sko Það er ekkit það er ekkit flókið, það er ekkit flókið sko. það er ekkit flókið, það er náttúrulega besti ekkit vantúrulega bara besti rafsleikmaður sögunar í Mertsvík Tjóns sko. Hey við erum aðeins búinir að náum okkur mestu skjáltanum og og Já við erum búin að fara mjög víðan bæði í nútiði og þátiði og jafnvel framtíð. Já eins og maður að fá sig okkur einu með lagið í Já Svarti. við virtum ja aðeins að taka meira nútið og þá eða ja, framtíð og þátið líka sko við erum búin að fara svo rosalega mikið í nútiðina undanforið. Já já þetta sumar er tíminn í svona bull Já. en það fer að styttast í hérna fer að styttast í Vekas podcast hjá okkur má sem betur fer. Já ja, það fer að styttast því að spáinn kemur út þá getum við farið hen til lína og getum farið ferðina hérna að líta út en svo hinir árlegu vitnisyrkar sem við erum. Já og getum við líka farið og, og skoðað úrslitið frá þei síðasta vetur. Hvernig var það? Er einhver kominn einhver er kominn konar loka tölur? Vistu ég mannaði ekki sko. Ég heldt sko, allan ef að, að það var komnar hafa É, ég ja ég geri fastlar að fyrir ég hafi litið út úr þessu hálvíti þeim en ég er bara ég er bara flettað ykkur sko. Já sko það var komið fyrir tímabil áður sko, þar grís ég á einhvern sigur með einhverum örfáum matköfum. En það er spurning spurning hvernig síðasta tímabil var. Hafur Já við tókum við tókum við gerðum við þetta aldrei upp að því að úrslutakeppnin byrjaði svo hlótt og eitthva. Já einhvern við komumst verða við að gera þetta. Það er að við við þarfum að aðallega svona þetta er um aðallega svona upphitturnar náttúrulega. Það að við getum meiri eitt 10 með að fara yfir. Við verðum samt að, að gera það. Að... Að... Við verðum gera það erum auðmjúgir menn og, og já. Já, já við verðum að gera grína að okkur öðru kóru. Alveg tilbúnir að gera það maður. Þetta skárra værið annar maður. Heiður Gunnar, ég bara óska góðs gengis í biðinni fram að þessar sex vikur sem eftir eru Já, sömulegis bara Verðum aftur í bandið að verðum að byrja og, og gerum okkur að þessa hiklu Já, segjum það Takk fyrir það galt Læsa